що повза лісом. Влігся тихенько в куточку на дивані і мовчав. Валі аж пекло дізнатися, що ж, власне, відбулося, в чим причина такої метаморфози. Проте Стас не зрунив ані слова. Був вишукано чемний. Пригортався до Валентини, ніжно, мов, до матері. Пригортався, немов шукав у неї захисту, підтримки. Мовчав. Минуло багато днів, поки спромігся на слову. «Я боюся, Валюшу, мене, мабуть, хочуть вбити». «Хто Стасику?» Валяна, правду злякалася. «Якісь люди? Вони зустрічають мене майже щоразу після вистави. Підходять, питають призвище, потім показують гумового кийка, от такого, як у ментів, і питають, чи не порушував я громадського порядку». «А вони що, у формі ці люди?» «Ні, в тому й справа, що в цивільному. А одного разу з ними був, мабуть, цей їхній, як там у них називається, головний, пахан чи що, такий височезний, широкий». Мордо, наче в кабана, ручиська, як горили. Страшний жах?» «Нічого не сказав, тільки подивився. Такий погляд, що...» «Це банда, Валюшо, банда. Вони мене підстергають. Я знаю. Тільки за що?» «За що? Що я їм зробив? Я з божеволію. «Це так страшно. Так страшно». І Валя зробила помилку. Прикру. Та властиву жінці помилку. Вона пожаліла свою домашню потвору. «Не треба так лякатися Стасику». Це не бандити, це... це нормальні люди. То ти їх знаєш? Знаєш, так? Це ти їх послала? Це ти хочеш звести мене з розуму? Намисно хочеш, щоб загарбати мою квартиру? Ах, ти гадала, не вийде. І кулак знову полетів в обличчя. Вона отямилася на третій день в лікарні. Удар був такої сили, що збив з ніг. Падаючи, Валентина потилицею вдарилася до одвірка, струс мозгу. Станіслав до лікарні не приходив. Його забрали того ж вечора. Щойно отямившись, Валя зателефонувала Журавському. «Степане Корнієвичу, відпустіть його! Я вже благаю вас! Відпустіть! Я все прощу!» «А закон не простить! Немає у нас такого закону, щоб побивати людей безкарно! А він вас ледве не убив!» «Так не убив вже! А наступного разу?» Непокараний злодій стає злодюгою. Непокараний хуліган рано чи пізно убивцею. Він отримає своє і не просіть. Суд, прокурор, все як належить. Але до суду справа не дійшла. Валі таки вдалося вламати Журавського. Та щось нарешті зламалося і в ній самій. Чи то якась критична маса образно збиралася, чи міра переповнилася, чи у мозгу від удару і струсу перетрусилися і стали на, не... на свої місця. Вишукувалися у правильному порядку поняття добра і зла, терпіння, малосердя. А може, просто зійшов на землю жіночої долі Месія, який провісти в кінець ери мовчання і страху і початок ери Воскресіння Духу. Журавський і сам не знав, чому він приходить до цієї зовсім чужої йому жінки, у лікарню, чому годинами сидить біля її ліжка, слухає просту і професійно-стандартну сповідь дружини хронічного алкоголіка. Ох, не одну сотню таких розповідей йому довелося вислухати на своєму довгому міліцейському віку. Сотні таких схожих за змістом і таких різних за характером, реакцією, наслідками. Ще у молодості, працюючи простим дільничим міліоценером, скільки він такого набачився і наслухався. Та, мабуть, вперше зіткнувся з такою покірністю долі, з такою сліпою, глухою до переконливих доказів, доказів вагомих і достатніх, навіть у вигляді струзу мозку, любов'ю. Так, саме любов'ю. Дивом дивувався, як оце тепер у наші часи такі далекі від прозорої тендітності тургенівських паночок народжуються і живуть у цьому забрудненому радіонуклідами, солями, важких металів, випарами бензину, гамами випромінюванням, брехнею, зрадою, загальною сірістю і тупістю жінки, що люблять і вірять. Люблять і вірять, незважаючи на отруйні випари бензину, брехні і зради, незважаючи на байдужість чи відверту зневагу чоловіків, Незважаючи навіть на те, що тендітна, прозорість нині давно б вийшла з моди. А мода ж головне і визначальне існування цих дивовижних істот. Як не модно нині заховуватися і любити? Як не модно зберігати вірність, терпіти і чекати? Журавський аж розчудився Не трапилася на його фіку така жінка. А вже він зумів би її цінувати і бути вдячним? А може й ні? Нам завжди хочеться того, чого немає, чого в природі не існує, і йому, старому міліцейському Вовкові,